Якщо не навчимось елементарної взаємо вживчивості, терпимості, неминуче в крові захлинемось. А як же нам із цим ловиласом, нагадує Житецькому, на дуель його викликати, здрібнокаліберки по ньому пельнути у глинищах? Не епоха, відповідає Житецький. Та й шкура на ньому товста, не проб'єш. Дуелі духу. Ось що нам потрібне. Блиском думки його переваж. Висмій, щоб усі побачили. Король голий. Бойкотувати його це нам тільки і лишається, пропонує Кирик. Годі нам розставляти знаки у його писанині. Не вправити вам ані рядка. А хто ж правитиме, зводить бровожитецький. Хай сам. У нього в слові на три літери чотири помилки. Зрозумієте, заболотний, людина не вміє. Дівчат зводити вміє, а цього не навчився. Хай влік не піде. Правопис хай визубрить, докидає свого гніву і я. Ні, друзі, так не піде. Заспокійливо, каже Микола. «Червоний степ на нашій з вами совісті. А Кочубей – це Кочубей. Правил пунктуації йому однаково не подужати. Тож як його покарати? Покарайте його презирством. На цьому і зійшлись, Мовчимо. З вікна Миколиного кабінетика – нам видно далеку вечірню хмарину. Вона, як пелюстка, вся світиться покрай небо рожевим світлом. Певне кожен із нас думає зараз про Ольгу. Скільки пліток піде тепер про неї по райцентру. І навряд чи багато буде охочих взяти під захист її почуття, яке з такою силою вибухнуло, яке вона віддала, по суті, першому-ліпшому. Тому хто, як ми вважаємо, зовсім її не вартий. Безсталанно збирались доручити їй грати в райклубі. І ось така гра. З друкарнею Миколин кабінет єднає маленьке дерев'яне віконечко, заглиблене в стіну. Звідті коли треба, Просто сюди на стіл падають смужки коректур чи якісь інші папери, щоб не бігати довкруж через коридор. Скільки разів з'являлась Кріставі конечко, і Ольжина засмагла рука із смужкою вологої коректури. І чулось слово хвилююче, веселе. Для нас якесь воно було астріблясте. Не боріться ж, хлоп'ята, повертайте швиденько. А зараз, коли я відхилив віконечко, нам виразно стає чути, як у друкарні в кутку за американкою хтось глухо схлипує. На все приміщення жевріє лише одна електрична лампа. Робітники друкарні вже подались по домівках, газета сьогодні не виходить. Дід-сторож повагом підмітає проходи, а тим часом нам знову чути з кутка здушений, здавлений плач. Неважко було догадатись. Там Ольга. Забилась у куток і виплакує свою кривду. По якомусь часі сторож з двіником наблизився до неї. Бубонить щось розраджує, хоч вона у відповідь лише схлипує. Тим часом з вулиці Зненацька забігла Ірина. Вдягнена і накокошена вже як для кіно, вона різким людяним голосом накинулась на подогу. «Ти все киснеш?» «Нарікай на себе, голубко!» «Ти ж знала який то селезень, чого довірилась на улищання?» «Я б йому і руки геть покусала!» «Тепер нема чого рюмсати! Ходімо у кіно!» «Боїся?» Я тебе собою прикрию від цієї відьми. Чуємо гіркі, нерозважні, ольжені схлипи».